الکتاب کتاب دو معنی دی یو کتاب د توای چې د دوه وقایو لاندې کوم راغله دی تم کتاب وای او کتاب کله په معنی د مکتوب سر راځي کتاب معنا مکتوب خاطر هلکو سره راځي کتاب کومار د مکتوب سره لاره ای بچی نشته د رائے پدې کتاب کې رائے عربای کې کولو په استراحت وای پریشانی ا چې انسان دې انثال په ډېر کې شاکه لري نو دې هر وخت مستربي هر وخت مستربي پریشان وي لاره ای بفیه نشته شک باندې کتاب کې نشک په جمله کې وي مفرد کې څنګه کراږي نه لاره ای بفیه نشته دې شک باندې کتاب کې چې لاره لري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې معنی دا ده چې جمله جوړ شي کتاب چار آولی کو اللہ پاک پا دیکھ کم شک نشتے پو چار آولی قلشو پو محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا دیکھ کم شک نشتے دے لا رائع برفی کتاب کې چرا دی گلد دے اللہ رالی قلشوی دے پو محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم باندے اُس سوال دا لا نفجی نس دے وے شک پاکی او روز تو ذکر کئی وَاِنْ كُنْ تُمْ فِي رَائِبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا الْتَقْوَي شَكْرِ او دل تا نلا وَي شَكْرِوشتے دی نا نمطلبی نا لَا يَنْ بَغِيْ أَيْنُ رُطَابَ فِي دا دایسی بہتر کتاب دے چه شک پکی نده پکارو شک پکار دے لکا مور و پلار و حل نده پکارو ہاں وہاں ان کے بد دا داري ہے په لا غلطي دا يا کلا کلا نفي کو معنا ده نه راضي نفي کو لا ريب في لا ترتابوا في شک مو کوئی پدې کتاب کې معنا را دا لا ترتابوا في شک مو کوئی پدې کتاب کې چلاره نکلره په محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې پدی کې شک کوئی هدل للمتقین هدایت دې د پاره د متقینو دا اته ټول مشکلي موږ هدل للمتقین هدایت دې د پاره د متقینو دا مصدر دی کو قران کریم راهنماي کول کول کول عين هدل وګورې لکا زیدو عدل کو نو عادلو لیکن روزش پی عدل کو, کو نو مبالغی لپار بیا عرب مزدر پی حمل کئی زیدو عادلو نو زیدو عادلو نو زید, زید, زید تیش عادل دیوی زیدو خلنو دریگی هر وقت خوری خوری خوری نو زیدو آکلونو زید خوراک کوي لیکن ار و خلق بنده نده هر خوراک کئی زیدون اکلونو دا زید تشخورات بی مبالغه مبالغه من شر الوصوات شیطان وصواتی اکلی اکلی اکلی عین وصوات شو بدبخو مبالغتانو حمل دمازدر مبالغتانو خدل المتقین قرآن سره فاهداید ده حمل دمازدر مبالغتانو هدل للمتقین او اس دا دو اشکال دی یواز قرآن هدایت دی متقین و لرا هدل لناس قرآن چول خلق و هدایت نده قرآن چول خلق و دو او جلت اللہ فرمائی هدل للمتقین متقین و دو پارا یواز هدایت و لکی ندا پا اعتبار دی انتفاق سرده پا قران ہدایت دے د پاره د ټولو خلکو لیکن فائدہ چا واسته متقینو فائدہ واسته ھدال لناس قران ہدایت دے د پاره د ټولو خلکو او و چا واسته فائدہ چا واسته متقینو کې قران بیانې کی یواز دی م کسانو د پاره نه بیانې کې ټولو خلکو د پاره لیکن فیده آقا چاو آقا سا چی سوک را لکنه اگه فیده آقا سا سوک کی ناستا ازده کرده نو قرآن هدایت دیگه پارده طول نو فیده چیستن آقا لی منتفعین چی گرزدلی لی اگه متقین گرزدلی لی فرقاتا خودا یا خودا ما نوکه سورۃ فاتحه کې ویلو هدایت یو هدایت عامه ده عامه هدایت ده هغه پصارو کوم وی لکه موسی علیه پرمایلو اتا کل شاین خلقہ ثم حدا جما رب شی پهیلۍ کړی بیا هر شی لا هدایت ورکړی لګاپدې سن کې ماندی بچي پیدا کېږي او چا ورته خوځنه نه لري کړي استار رزق هم وي کوي کوم ځای کې لريک رب عزت هدايت ورکړي لري رزق لار ورته خوځدلې دا رزق لار ورته خوځدلې دا هدايت عامه و او بل هدايت خاصه و چې انسانان سالار البرکې دو بیا ہدایت دو پارا سلو اصولو انعابت ہدایت استقامت بیا رب تے قلبو دا سلو اصول دو ہدایتو بیا دو ہدایتو معانی متعدد دی مختلفی معانی دی کلا ہدایت پو معانی دو صبات رازی لیکن فاکہ ہے کہ اہدن السراط اللہ من مضبط کی پو سرات مستقیم باندی او کلا ہدایت پو ماند بیان لازی لگا پنزم آیا تو اولائکا علاہ دم من ربیہم ہدایت بیان دگا کسانو چی محصول دی پلی صفاتو علاہ دم من ربیہم بیان باندی دید افل رب طرفا دارنګه هدايت په مان د پیغمبر او چټک څنغایته کوي درشم فمن تبیعهدا یا فلا خوفن اليهم ولا محزنون سوچې ورپسې شو زما د هدايت زما د پیغمبر پسنه بایرا په دوی باندې او نه په دوی ګمجن دارنګه دې سورته درې پنځوسمه یا توګه درې پنځوسمه وایذا آینا موسل کتاب او القرءان لعلکم تهتدون چتا سیدا تمم ای اتودن مانا توراته غودن ذري سورتي آل عمران دري اويايما سورتي آل عمران سورتي آل عمران دري اويايما انتم دروذه آتا الله فرمایي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى و اينا الهدى هدى الله و یا دین چه ده هدى دین و ال الهدى هدى الله یقنا دین چه دین دانلالا دین خدا دا مرتبر دے دائنگی هدانا سورة رادو لکو گري سورة راد یو لسما سپارا دیا لسما سورة وهم آيات سورة الرعد <تصفيق> وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيَّاتٌ مِّنْ رَبِّهُ إِنَّمَا أَنتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٌ وَأَيْ كَافِرٌ وَلِرَعُونَ لِقْرِشُونَ فَتَبَعَنِيْنَ معجزه در رب ولانلا انما انت منذرون يقينا تيرون كه ولكل قوم أو هاد او هر قوم لره داعي ديمان هادن دعوت ور کوم كه ایمان دعوت ور کوي ولكل قوم هاد هر قوم لره داعوت داغه سوره ته عنكبوت اخريه ايات سوره ته عنكبوت سوره ته عنكبوت اخريه ذکر کوي والذين اجادوا فينا لن نهدينهم اغا کسانو چاہی مجاہدہ کئی زمان پا دین کے زمان پا دین کی مجاہدہ کئی کوشش کئی محنت کئی لنہ دی انہم سو بولنا نمم با توفیق ورکو دیلا دا خبل اللہ رو لنہ دی انہم سو بولنا ہدایت پا مانا دا توفیق دا شنور امانی هدى للمتقين متقين توفيق وركيده پاره د متقينو هدن معنا توفيق ته هدن نور لکه ابن جرير معنا کوي هدى للمتقين قران نور د پاره د متقينو نور او متقين څوک دي قول تو من المتاقون ابن قصر کی رازی ما تپوزو کرو چی دا متاقون سوک دی قوم اتاقو شرکا و عبادت الاؤسان اگا قوم چاہی شرک نظان ساتھ لے قوم اتاقو شرکا و عبادت الاؤسان دا غیر اللہ لعبادت نظان ساتھ لے شرک نظان ساتھ لے متقی لفظی معنی زن ساتی دون بچ کون که دی, دی تقوی دری مرتبی دی یوه مرتبه دا چی ایمان را بس ایمان پکیره نو دی مخل او زرگی نه دا چاول دتا دور دا ورد جنت پولاوشی ممکنه دا چې دې په جهنم کې وځې تر کې ورسته براوځي لکه حديث کې راځي با الله وو فرمای او به دې جهنم نه او به دې جهنم نه نه چې کله هغه وېستې شي ډېر وخت پس به وېتي ډېر وخت پس نو سم اسکارشي وي الله دې موږ وساتي نبي يوبو کې به واجول نو داغی رنگو نو بدل شی حدیث که رازی یقالو لہو الجهنمیون اغیطا با جهنمین ویلی شی زکا اغیطا جهنم که وقت تیر لیکن کافران او نا ایماندار او ایمان والا و. نو سو اخ پس براوزی سو اخ پس براوزی لکه حدیث که رازی آخری چدو جهنم نوزی نظر مخ رب العزت جانم طرف ده بکردی مخ جانم طرف ده جانم نو ته خو مخ جانم طرف ده دی بو جانلا زمان ده مخ ده جانم نوارو ام مخ مین جانم طرف ده کار نالا بو نور سه خوبه نقواردی یه بلکل نور سه نقوارد خو زیات زیاد تنگ شم دغل عمبیدیو حو ناک عذابو دي او ډیر زیات بدی بشی الله زمام وخت دې جانم نو اړو نو نور څنګه غاړم نو د دماغ به واړو لشي چې واړو بیا بوي الله لوګونی د جنت وره پوری ما جنت وره پوری نور څنګه غاړم الله بوای بیا نور څنګه باندې غاړی کنه چی نور څنګه بیا به دې را وستې ده جنت وقتا با دی نازی او دنگوری نسواق پس بیا بوای اللہ مالغو لدنگ بوزا دیر مزیدی پا گی اما بوزا الله بو وقت سون را غداری غدر که تا خبر کئی اوماتی خبر کئی اوماتی نو اللہ نور چارمی نشتی چی دا هر سگورم مخامخو تلی نشم دا کل از برداشت کولی الله بوای تمنا تا خپل تمنا اوګه نو دیو تمنا کوي دمر دمر دمر دمر جنت دمر هوري دمر غنمار نه چې کله دی خپل تمنا ختم کی الله بوې نور تمنا کا ارزو کا نو بیا به دا ارزوګان ختم شي نن الله بوای تا لپار ما ز جنت میور کړه لکه دنیا از دنیا, دنیا ونه چنده دنیا از دنیا ونه لاس چنده دا خو هغه اخری جنت دې دا دنیا له دنیا, دنیا ونه لاس چنده نو چې دا اول ژوند د هغه مرتبه بزور او چتوي نو یو متقی درځي لاړ چاغه ایمان دې بسو هیڅ ایمان راوړلې اعمال نشته ندې بچاننم کې وخت یې خرس سوی بیا جنت زی دې ما د تقوا درمیانه درجه ده ایمانشته الحمدلله خو څو اعمال صالحه یو څا اعماله سیدی ګډ ورته او درېم او کوشش بشکی دا کوي چې ځان بچی د نارواونه د شرکیاتونه د حرامونه د ظلم او ادوار نظر بچی او که څه غلطی ته کیږي لکه درځ الله نه معافي غواړي دریم اغلوې امرتبهلا چې غزان بالکل فارغه کړې او تبتل الیه تبتیلا بس رب سرې ځان تړلې ټول زندگی در رب عبادت کې وخت هې رہی دا اغه اوچا مرتبه ده چې ځړې لګېدنه دې دین سره الله دې مون ته اوچا مرتبه نصیب کړي تقوا الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب متقين سوق دي هغه کسان نو يؤمنون بالغيب چې ما غاري په ایمان څه او غيب څه او بیا دا بالغيب کې باغه سره با ده مصاحبت دا که با ستانند او که با ده شریدا حاصل کی د ایمان او مساله کی تحقیق اغه عوام سره تعلق لري نه اهلن غنی الفاج کی مون ایمان ویلی تصدیق قلبی اقرار لسانی ته بس دو رکافي دې زده کړي و د جېب اقرار وی او د زړه تصدیق وی د جېب اقرار شته او د زړه تصدیق نشته بیا کار نه کوي وره بیا کار نه کوي ها د زړه تصدیق وی او کله کله د جېب اقرار پاتې شي کله کله لګیو سره مسلمان دي کافرو لګی دو ټوپه کو نسه ارتت واي د کفر کلمه پخلو وای کوي زتا نو که ده کلک پاتی شو شاید شو نو دیره بہتره لیکن کلک پاتی شو پا خلو کفر کالیما اوی او د دا مطمئن پا ایمان بانی ده نو ده گناگار نده دی حالت که ازی ده پزور ده زانه کافر که جرمنی د تلو ده پارا سرگی شنیوای چی او کافر که تی تی رام زوی موایی پوشوی ده مقرانه دی خواست زان کافر که خو مجبوری دا داو مجبورای پو وجه باندی کفر کنی ما پو خلووی رخیر نشته او دارنگی کل کلو گوری یو سری جبه که رب لیزه طاقت دا گویاه ندور کده چاڑا ده نا پا جبه تلفز نشکولی خو زلو خدا تزدیف که نا دا جبه اقرار کله کل ساکت وی خدای زړه تصدیق ګور نه نه ثاقتی کله ثاقق لري به مؤمن نشه ایمان مکمل اعتماد بروسه وسیقا اعتماد ته ویل شي چوز الله باندې ایمان ده الله باندې زمم مکمل ایمان ده چاغو عالم الغیب ده مشکل کشا دی حاجت روا دی کارساز دی زمان پی اعتماد دی دیت ایمان وای غیب رب لیزت انسان لا پنز حواس ورکڑی لا سنبانی لا شکوری چی داشه سخت دی که نرم دی معلومور کوي سخت نرم معلومی دی جی بی دی نړې وړې پرده رب لیزت پیدا کړي دا پردی په بنیاټ باندې انسان دا معلومي چې دایشي حقوق دی داسې طریقې چې ني خوګا ده او په مرشي کې دی زایقې سره معلوم کړي پدې کوځ کې رب لیزت یو طاقت کې خولې شامه د بونولو بونولو نو قوت الشامی سره دې دا معلومي چې دا بوې چې خو دا د بخ خوشبوې را یا د ناکار بوې دې په دې سره معلومي په دې وخت کې طاقت یې خپل دې د سامعي دا, سامعی دا دو. نو په دې وخت سره اواز اوري په دې سرګ باندې لیدل کې بینای طاقت یې لري او دا پینزو وارا حواسو نیوشی بحاروی ندیت غیب ویلی شی ننی پولاس اولاتو او ن پا غب واری دا آواز ن پا محسوس کرد بوی او نن پا غبون دیو واری دا دا پینزو وارا حواسو نشی وشی بحاروی ندیت غیب ویلی غیب،, غیب پت او عربی که غیب پت زای دا ویلی پت هم غیب دوم ز غیب وای چې د انسان د پنځو حواس نه بهر ده غیب معناو شو خدای بیل غیب کې باز اصله ده نو مفسرین ذکر اوس یومنو بیل غیبه ایمان ایمان allele کې دي چې مخ ته علم علم نه د سړی ایمان راشي اوس باید اسې لیدا معنا اېدا یو منو ن بیل غیب مؤمنان متقینان دي یو منو غیب چې پوي په دلائل به موجود دي دلائل به موجود دي په غیب باندې پوي یو منو ن بیل غیب اوس غیب ګوره د سوجنې دي غیب دي څه دا چې په دی چې دا غي په وجود باندې دلایل موجود دي لکه الله الله زمونږ په پینځو او حواسونه بهار دي لیکن دا اسمان دا زمکه زما استاپه یایش دا خوراکونه دا دلایل عقلی نه دي موجود د لا وجود باندې یقینا موجود دي داږي جنت جهنم زمونږه حواسونه بهار او لیکن رب رضت قران کې د جنت د ځانم د وجود متعلق ذکر نه لري کړي لري دغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان کړي نو یو منون بالغیب دوی کوي باغو باندې چې دلایل په موجود دي اب الغیب دځري چې تا په کور کې دی او زما په ځړ کې زدي زما په ځړ کې زدي نو پدې سره درالې نه نو پا دی غیب بانتو پو گیو اللہ کوئی یو ملا کتاب علیکو زخائر اگه کی لیکنی دی چه مومن دیتاوای متقید دیتاوا چه یعلمون بالغیب دی غیب بانی پو گی ایمان سب کا علم گواری اڈاگی ملا فاق کتاب بانی تقریز کردی او دا کتاب بلکل صحیح دی منگواری که حملہ داږي تقریر کو یو طالب پاسی دا یي زمہ پلاژ کې سې دي یي زخه خبره مېستا پلاژ کې سې کتاب کې لیکلي چې محمد دې ته وا چې پغایو غاری کوي کتاب خو ماري لیکلي وېتا شي تقریر کړي کو زخير باندې و سړیا و یو مينونو بل غیب کوي چې پغایو ان غیب چې پغایو دلائل موجود دی الله مني قیامت منی جہنم منی یا بلغیبو بعد استعانت ده او بعد مصاحبت دا لکو روح المانی تفسیر روح المانی دی طرف تا ترجیح ورکی اللذین آئی اومنون بلغیبو مومنان اگریچ ایمان راڑی پوزڑ سالا نیواجی پوخلا یواج دخلی ایمان راڑی پوزڑی ایمان راڑی لقد كانت تاهيدا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِيرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بعض داشت دي فخلوا دي فالله فرمائي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فخلص ريماني شرز نخلي جمع خرج دي, دي يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبُ اغه کسان چې مان لري په ځل سره نه پخله درې مانا به د مصاحبت دا الذين يؤمنون بالغيب اغه کسانو چې مان لري کوم وجود غیدا مؤمن به کی او په نه موجود غیدا مؤمن به کی مؤمن به هی موجود د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مؤمنان قوم ایمان داری اگر مومن دې نظر موجودو قوم ایمان داری د منافقین قانون نه چې مومنان په مجلس کې وی بیاخذ تاسو راي اته مومنان مجلس نه واتیدو ویزا غي سره یې لکه سوال سمایتې کوو رہی ویزا لقل ذین امنو قالوا وإذا خَلَوْا إِلَهَا شَأَيَتُنِيمُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهَزِئُونُ ها سرها او ده دي, دي معنی تاعيدو یہ روایت کی رازی دو عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوقولو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ناسو شاگردان ناسو شاگردانیو تاثفیو پڑھائی من دا نبیل اسلام پو وقتی موجود کلین من با نبیل اسلام بیلی دلیو ایمان بیراورو دا نبیل اسلام پو موجود گئی که نبیل اسلام با ایمانی را بیا پو ایمان کی وفاد چی نو دیتا صحابی وائی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وصلاح میں نولی دلے دنبی صلی اللہ علیہ وصحابہ ولی او ایمان راڑو بیاو فاتشو پا ایمان کی و действی تا تابعی وائی تابعی او صحابہ ام نگل دلی بلکہ تابعی ولی دو ایمان راڑو بیاو فاتشو ندی تا اسطلاح کی وائی تابعی صحابی تبع تابعی امام ابو حنفر عحمد اللہ علی تابعی امام ابو حنفر عحمد اللہ علی صحابہ لیدی بیا تابعی دو قسمہی سو تابعی داشوی تابعی رویت او تابعی روایتا یعنی سو تابعین داشوی چاگید صحابہونا روایتا مناقل کری دی تابعی نے تابعی دے روایت نقل کړي د صحابو نه اوسه تابعی دا چې وي روایت نه نقل کړي تابعی روایت صحابه لیدلې روایت نه نه لیکلې امام ابو হানিفه رحمۃ اللہ علیہ قول مختار باندې روایت د صحابو نه نه راکړي خو روایت خو کړي لګنه لیدل خو دی نه کوم فضیلت د زمانی د پاره <تصالح> نبي الاسلام ویلو خیر القرونی قرنی ثم الذين يقولون ثم الذين يقولون ما اږي کی امام ابو ان فرح رحمت الله علی یقینا شامل ده, فضلت شامل ده اغسوں کو او فضیلت ور تشامل ده نو تابی ار سوقه چه صحابه او پیغمبر وینی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ احشاګردانو شکایتو قرهاي کارغا وخت موږ موجود وي عبد الله بن مسعود رضی الله یو خبر وکړو عبد الله بن مسعود وی ما امن احدون افضل مني من بالغيب نبی اسلام لالی دل نه د ایمان راول دي دا ایمان ډیر برتري ده کنه ډیر غوره دي ډیر خدي ډیر خدي ینې من رسول الله صلی الله علیه وسلم لی لی دل و ایمان دار او تاسو اللي دل نه ایمان دار ډیر خونځي کړي لیکن د دې مطلب غوړې دا نه لري چې زمم دي ایمان د صحابهونو ګره به تر شی دا ټول اولیا چې وزا شي د یو صحابي مرتبه ته نشره سي او ټول صحابه دي یو کلمر مرتبه ته نشره سي وخت صلی او الق عبد الله بن مسعود رضی الله عنه <خش> <تصح> <تصح> ایمانداری pkg ibu bandi yo sifat do deem sifat do wa yuqimuna salata a dhiqaim kai muzlala yuqimuna de iqamat na re iqamat se tawai aw salat se tawai no iqamat arabai ke malad udurul razi او صلاح تا دعا او صلاح تا معنی تحریک و سلوین پا تنان خضول عربی او عربی کے صلاح تا معنی دو دعا سرم رازی او د صلاح تا ارکان مخصوصو تموی ریکی گی لگا مونگو وایو قیام رکو قعدہ جلسہ قومہ چکی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُدْرُونَ الْمَذَلَّلَا نو ادرو خدا غشي کی چېا جسم لري لکه د ګوري بوجې دو ودرو نو موږ څنګه ودرو لشي د موږ ودرو مطلب سره نو ایتامه تو سلام انا يعدلون نار کانها دی تعادل کوي پميزدار کې ارکان خبر آور برابر کئی لیکن حدیث کے رازی یو قسمو ذکولا صلی فا انکا صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل صلی فا انکا لم تسلی مذکا استاموز ندشوی اغبیا مذکرو نبیل اسلام او فرمائل صلی فا انکا لم موضوعه استه مزنه شوه درې ځله باندې موضوع کړه بیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راتوکو زه په ونشم نور ماله چل ناراضي نبی علیہ السلام یې ګره تعدیل او کفار کا میکه قیام ک بیا کا سبحان ربی العظیم درې زلوايه ادنا مرتبه بیا قوما بر سمع الله لمن حمیده ربنا لك الحمد په ولر ختمو دا نج ركونه پورته کې کې سمع الله لمن حمید بیا سروچت کې بیا ربنا لك الحمد که څه دې کې زړه ځای جاي شموزم کو بیا په بر په قوما کې الله اکبر شروع کا اکبر په سجده کې ختمو بیا په سجده کې وختیرو بیا د دوه سجدو په مسکه جلسه کې وختیرو بیا سجده لزاره طریقہ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کوزلا ویقیمونا صلاه یو معنی یعدلون ارکانها تعدیل کوي پرکانو د مسکه مز, مز ارکان کې وختې رہی تعدیل کوي عدل پر قائم کی واجب ده خو واجب ل غیر ایده نو سهوا مل لازميږي په تر اکثره دیمه معنا و يقيمون الصلاه يواذبن الصلاه هميشه واجب کید موزه مواظبت کوي په مزباني دانه چوسو ګور پاتې وي نه دیموز نه کوي در خوب ذرات وی نده موز نکوی ننا موز بانی همیشوالی همیشوالی تا اقامت وی ویقیمونه سلا دوی موازبت که در موازا لکه عربی که قامت سوق بازار گرم شو بازارا قامت سوق و بازارو لس بجیش وی دولس بجیش وی خریداری دیراش وی قامت سوک ازا نفاقت او دارنگی آغا شیر که رازی حجاج بین یوسف و لگی دا شبیب مر کرد دا دا خوال نو دا شبیب خضا و دا دا آغا میوا آغا فوج دا نتیار او جاج بین یوسف سرا جنگ شروع کرو نو یو کال پوری جنگی دا دی سرا غالبا دری سرا کسانو او جاج بین یوسف سرا تیس او یو کال جگڑو کرو نو کال پس شکیس ور کرو او جاج بین یوسف تا بیایو جماعت دن او تلاوت شروع کرو صورت بقره روستو نو دغری متعلق شاعر وای القامات غزالات سوق الذراب مواذبت کړه غذالی بازار د وهالو لیال العراقینا حولا قمیت عراق یو کال جګړشو یو کال بازار ګرم کړه د وهالو ژټه کولو مقامات قامت غزالا سوق الذراب موازبت کړه غضالی هغه بازار د بازار د وغلو و هو ټکول یو کال لړای جوړا شو و یقيمون صلاتا دې موازبت کوي د موزه هميشه وایي کوي د دل موزه درې ممانه یقيمون صلاحه يتشمرون لادايا تیارے کئی دموز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً دوئی تیارے کئی دموز یا تشمع رون ادایا بڑے وحیم مطلب ادا مستیارے کئی مستیارے دائی کرن زاندہ مست کپڑی سر آخلی لوٹا آخلی کور کے کزا آخلی جا نماز کور کے آخلی اور او دنیا سوزو خو جوڑے ٹی وی آغست اگر رنګ شیطان نو اگر تا په بحثه کې بند کړې خوښې اغله خسته په غوږه ویلې احاره نو لکانو د ټیوی احترام په ځړګېشته نو ځان نماز نه کړلې ته کوزنه د کور کې دا دوست کولو د ځینه جوړې اجبل بلډینګونه جوړې برخه یې نو دا دوست ځایونه جوړ کا کنه چې دې ځای کې اول دوست کوم دې ځای کې ی جنیم از واخلہ کپڑے ز نواخلہ دموز وایقیمون سلاہ یتشمرون الیداہ تیارای کوي دموز دموز تیارای کوي سلورم ما نا وایقیمون سلاہ اهی رب بجون ترویج کوي دموز مز شاعت کوي مذ طغت لګي اب لنذ مس دعوت ورګي طغت لمکه اب لنذ مس دعوت ورګي سورته توا لیکوګره سورته توا سورته توا چخدمیږي التا الله ذکر کوي وامر آلکا بسلاء امرو کا اخفل آل تا پکول نماز امرو کا اخفل آل تا پکول نماز خسیط چطه داوی لیدی چه مسکره دکا نا نا داتا پوسی نیشتی نا پر دوڑای خوش جنگ کری تا اوست که ما خام خسیط پکولا نپخی نا دیکھ پرسی دیل دیکھ پکولا شویر بیا آوری, آوری دا مصیبتی لکه رمضان د مواس می که دا د جنگ میاشت دی او نا نه غی بې دله رحمت ور نوېږي چې تیخواام مخام مجب ل کېلس سمه خوراک به ماخام طالب لبه تیاې دا خولاډ روجر ماسپخ پخنه تر ماخام پرې پهکوړه او حال و ریج مصبت چاغ مسودونهتییاې غې به بات عبادت کوي غیبل لا نه یاد ځکه د کار به نه کوي بد مختلف سوجونه لري کې ماقام استا ټول روجه مېстаўه پټه کېدو لري دا هغوی موساعد میاشته زنهرو له دا تکلیف مور کو بلکې دا واه استا تلاوت کوي په خپل هم دردی ورسرو کړ ټول وسهڅګې او پوزوی نورزو کار کولی هغه په وک همدردی ورسرو کړ دا مو کو چې ظلم او عدوان کوي چې بس پکوڑا پکو والوا پکوری چې پکو لَسْ قَضَمُ قُرَاقْ تی اری بی عددو ذی کی زایگی نہ اشی پادیگی وی رتا ظلمت روان کے وا مر آلا ک ب صلا امرुका اقلال تا بو د نماز امرुका اقلال تا د نماز مزعم کا لیکن گرے دا مسئلہ نہ دا یوز زلانہ پر ساری بہ سرور سڑی پورت جی نا نا نا لا تذر واضر تغوی زر اخرا پا اخپل بوجبانی بزی تورتو اینا کو یو خضر مزدکی نو خوان دا حدیث نره زن نمو آیا بسو عرمی وامر آلک بسلا امرو کا اخپل آلتا پا کول موزو بس یو یو زنانہ پسر ضرور چلو سړی په اور ته جنہ بس سمکار دی به یو سړی وم جانته دي دا ټول به جانم ته دي تو سم ازان کار کتله یو زنانہ پسر به چلو کسان و جانم ته دي موږ ته خدای او ساتي ته دي نو زه وا مر اعلی کب السلام زنده دې څن جوړه امر وک اخپلال ته وکول نماز امر وک وو کال ما شو می چل ورته وکړو ازنده سکالوی نسراد د نشمس باغ بن فرزانه ویوه چې د مزه کې چې عادت جوړ شیدل دا. از دا نه چې بیا با لريښې او ساره پیوب دیکړی داولی دې د خوب په دبال ډیر زور کوي اوی نه دا زور زکه کړی چې تا تربیت نه لور کړی او دا تربیت د پلار نه ده د تربيت د مور زموږه ځکه سره یو بار نوکری کوي بل ملک ته چلے مور دې ته موجود ده نو مور له پکالدا جوړه صحیح تربيت بچي لو ورکړوي غواره وا مور اعلی کبې سلام واستبر کو اول مسلمان له د مس دعوته ورکو دا د متقې صفته خپل قران وایا اول له قران دعوته ورکو خپل زكاة أدعكو بلد زكاة دعوت واركو فاخبر القرآن وايا بلد القرآن دعوت واركو ويقيمون السلاح ومما رزقناهم ينفقون ادعا غمالنا شمونا ورقر ايدويتا ينفقون رزقناهم آتيناهم أعطيناهم چمنګا ورکړې دویتا دمانه دا دمانه چمنګا او خورولا په دوی باندې نو خرجګي په لاره د کې رزق مرزوق تو وای او خورل شي نو چې و خور ناغه څنګه نو لفظ د رزق رزق نام مراتن آت ایناهم آت ایناهم اینا هغه ما له چمنګا دویتا خلافس د رزق الله استعمال کړي دا غی وجه دا رزق تا بنده محتاجی دولو تایتا خوری لیکن او سیو غریب راگه یو پاق پلو خورا بلغریب نورکا رزق تا بنده محتاجی دانا چې ماخان با کلا غریب نورکا ورگش دا تول سوزن ده اخری اخری اخری پوشوی زلا مور نیم مور ستا وای پی یوه چی مور دیتا وای چی اخری اخری اخری چی دیر اخری بل وی نه نه مرده توا چقری خوری خوری خوری تردی خوری چقلی واځی کړی چې کارگان دا چې زو خوری نوړی وځی دی ته موړ وای اری اری چې دې دار څو چپل کې زایګی نه وای نه دا چې تغریب لور کوي و سړیا مخ کې نه ورکه چې تدب شو روس ورکه تا و ممما چې اشکرای کې پادشی دې خړی ورکا وَمِنْمَا رَزَقْنَا عَوْمَا دا وَمَالْنَا دویتا رزقه او رزق تا انسان محتاجی یعنی رزق محبوب شه محبوب شه دا اللہ پا دین کلگو محبوب شه جماعت خواه که آبایوه دیره کنجو سوا تالیبان دیره و پا جماعت که شملی بے غختی یوروزوله کېدله چاټۍ دماستون اړه کومه ترهولېږي نار Taliban سوچ کو دا به خټل کنجوسه و دي مونږ رسملي نه کومه ټول چاټۍ ماستو دا څنګه چالو شو چې ویلې ګو ودا به دا تاسو واچره ما ست ویل را ديګري به مون کو نو ماي Taliban دی و پوری خاخه ته پکې منګا کولو فرصت نه کېنه الله د خدای په نوم بہتر شی ورکو ده الله پر من باندې ومم ما رضنا امم اذر مالنا چمغه ورکړی